Серед військових полонених були і дівчата, які брали безпосередню участь в боях під Сталінградом. Правда, про це знали тільки їхні найближчі подруги. Сказати вравен з Брюку, що ти з-під Сталінграда, означало б віддати себе добровільно на знищення Осесівця. Найактивніша із Сталінградок, білявенька Валя Самойлова, потрапила в полон контуженою. Її теж було засуджено до смертної кари. А потім, з милості Гіммлера, смертну кару замінили на каторгу в концентраційному політичному таборі Равенсбрюк. Фашисти робили все, щоб молоді, здорові дівчата працювали на німецький рейх. Старих відправляли в газові камери, спалювали в крематоріях, заживо засипали в могилах. В таборах фашисти намагалися зламати стійкість і волю радянських людей, перетворити їх на безсловесних рабів. Це відразу зрозуміло військовополонені і почали чинити в таборі активний опір. У ті важкі дні, коли Севастополя, оточеного ворожим кільцем, можна було вирвати стільки морем, Віру Удовенко призначили головним евакуатором. У штольнях підземного госпіталю було багато поранених. Їх треба було терміново перенести на машини і вивезти до Комишової бухти. Звідти їх мали забрати кораблі. Проте кораблі не змогли прорватися крізь ворожий вогненний шквал. Так Віра Удовенко – Разом з пораненими та іншими медсестрами потрапила в полон. Серед них було кілька лікарів. Опір радянських військовополонених почався ще у сімфіропольській тюрмі. Тут комуністи створили підпільну організацію, яка об'єднувала полонених на боротьбу із гітлерівцями. Ще більше їх згуртував пересильний табір Славута поблизу міста Кам'янця Подільського. Тут я познайомилась із ційкою комуністкою, колишнім педагогом Євгенією Клем, яка пізніше стала керівником російської групи підпілля у таборі Равенсбрюк. Із Славути радянських військовополонених повезли в табір поблизу німецького містечка Зоест, маючи намір відправити звідти на військові заводи Круппа в Дортмунд. Але вони категорично відмовились працювати на військових об'єктах. Не допомогли ні погрози, ні побої. Гітлерівський офіцер спочатку діяв категорично. Ви повинні працювати на заводах Крупа. Хто відмовиться, того чекає розстріл, заявив він. Викликав до себе по одній, посадистськи знущався з них. Мабуть, тюремникам вже доводилось мати справу з окремими полоненими, що відмовлялися працювати на військових об'єктах. Але щоб відмовилась ціла група молодих здорових дівчат, такого ще не було. Він вилупив на них здивовані баньки. «Такі молоді, вродливі, невже ви не цінуєте свого життя? Повинні розуміти» то щастя, що вам дозволяють працювати, а не розстрілюють. Я переконаний, що армія фюрера скоро доведе війну до переможного кінця, і ви повернетесь додому. Не будьте сліпими і наївними. Отже, я даю вам день для роздумів». Другого дня їх знову вишикували на подвір'ї тюрми. Перед ними стояв той самий гітлерівець, що вже пробував поговорити з тими, хто видавався йому найвпливовішим у цій групі полонених. «Ні працювати на заводах крупа і взагалі на яких завгодно військових заводах ми не будемо», – відповідали усі одностайно. «Отже, ви вирішили байдикувати». «І вважаєте, що в такий тяжкий для Німеччини час ми будемо вас годувати, панькати з вами?» «Та знаєте ви, що вас судитиме військовий трибунал?» Наперед вийшла старша за дівчат Євгенія Клем. «Якщо ви навіть нас розстріляєте, ми однаково не будемо працювати в Дортмунді на заводах Крупа» вони виготовляють зброю, якою ви будете знищувати радянських людей. Міжнародна конвенція забороняє використовувати полонених будь-якої країни на військових об'єктах. Вам це добре відомо. Чому ж ви дієте всупереч загальнолюдським законом? Третього дня полонених знову вишикували на табірному дворищі. Гітлерівський офіцер вичитав з папірця. Отже... Воєнний трибунал виніс вирок засудити вас до смертної кари. Проте, зважаючи на ваш молодий вік, рейхсфюрер Гіммлер помилував вас. Як саботажників він звелів відправити всіх до концтабору. Ви будете працювати там довічно, доки здохнете. Після цього всіх радянських військовополонених Відправили в політичний концентраційний табір Равенсбрюк. Жорстокість. Марійка везе перед собою важку тачку з піском. Очі вилазять на лоба, вітер кидає в обличчя мокрим снігом, збиває сніг. Вона відчуває, як губить сили. Упаде з тачкою, і Есман, що супроводжував їхню колону на роботу поза табором, нацькує на неї вівчарко. От тоді все. Прощай життя. Коли не побачить ні батька, ні мами, ні своїх дорогих братів і сестер. Там у важко хвора Оксана. Хоч з на довечір, пробираючись під колючим дротом, вона прибігала до подруги, приносила їй щось поїсти, і кожна із жінок її блуку передавала їй хоч крихту хліба. На кого ж вона її залишить? Усе це блискавично пронеслося в голові дівчини, коли ноги уже почали підкошуватись. Маніка зібрала всі свої сили і котить, котить тачку поперед себе. Дорога поза табором біжить у долину, і дівчина відчуває, як тачка починає котитися швидше, швидше. Запобігти лихові уже неможливо. Многи не встигають за тачкою і руки відпускають кермо. Марійка падає, а тачка біжить вперед, перевертається і врізається в зелений газон. Наглядачка щось кричить, але слів її Марійка не чує. Есман відпускає собаку. Вівчар, карвонувши зубами ватінку, встигла прокусити їй плече.